Подарували мені у найскрутнішу мить зустріч з тією, котра прийшла, неначе для того, щоб вирішити мою і не тільки мою долю. Усе це в свідомість, вимагаючи пояснень та відповідей. І про все це мені належало її запитати, що вона скаже? Та на свій поздив до цих речей я відчував якусь байдужість. Насправді, мені хотілося лише одного. Щоб вона нікуди не зникла. Мене час і розставить усі крапки над «і». Схоче, вона рано чи пізно сама розповість. Епілог.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 На столику в саду переді мною лежав розгорнутий фотоальбом. Іноді я відчував бажання туди заглядати, от припустімо, як зараз. На розгорнітій сторінці наклеєна одна досить цікава фотографія. Я стояв на тлі мальовничого осіннього пейзажу на узлісі, спершись на свою славнозвісну рушницю. Ось, звичайно, здавалося б мисливське фото. І разом з тим...